Мій тато і ондатри. Коли я мав років шість, майже кожні вихідні я ходив з татом на рибалку на озеро Барвінок, місто Новий Роздол, штат Монтана Львівської області. Романтично, спочатку на віліку хвилин 20 по дорозі, потім хвилин 10 на віліку по лісі. Над водою корега торчать, ти всіх їх знаєш поіменно, об'їжджаєш акуратно, бо інакше можна фейсом об дерево і з тим же віліком позорно наведу у інших туристів, алкоголіків фіганути прямо в воду. Тато завжди чатував там зрання з годинки п'ятої. З його насидженого місця, маленького кругленького півострова, апетитною змійкою вився димок смачненький, а в підсаці біля берега у водорослях драконами звивалися хвости гігантських карпів. Тоді взагалі здавалося, що більше риби і на світі не буває. А потім муха, раки, тато з Васильовичем по 50 грам в картіжки, а я навесла і ганяти по ничках і затонах великого водного ока на тілі косматого старого лісу». «До чого це ваша сентиментальна слюзлива ремарка?» – справедливо питає мене інтелігентний дядько з директорської ложі. «Ми заплатили за жесть. Кінчай сльозу вишибати». Справедливе зауваження, але в своє виправдання мушу сказати, що цей коротенький нарис був написаний для того, щоб дати можливість наповну відчути тісний зв'язок мого тата з природою. Він любив і любить її настільки, що риба могла зовсім не ловитися. Головне – бути деталькою в її механізмі. Колись Васильович провалився під лід на зимовій рибалці, і тато, рятуючи його, півгодини лежав біля нього на льоді і бухав з ним коньяк, поки підспіла допомога. Я натомість зненавидів рибалку на все своє майбутнє, по причині частої присутності її в мої юні літа. Паралельно я зненавидів охоту, школу, музичну школу, волейбол, сусідку Святку з її піаніно, її брата Віталіка, який постійно ламав мені машинки, а потім позичив і ніколи не віддасть 30 доларів, свою класну керівничку, її чоловіка виїзди з нею на картоплю в колгосп і пальто, в якому вона круглорічно ходила. Тато ж навпаки, будучи вихованим вулицями суворої післявоєнної доби, з її особливими жорсткими правилами, жадно використовував будь-яку можливість злитися з природою воєдину. Піонерські табори, піші походи через Карпати, виласки на танці в незнайомому селі, самотня ночівля на полонині в палаці біля відмежої берлоги. Але ніколи в його послужному списку не було такої графи, як «браконьєрство». Цей пробіл в його біографії неочікувано виправив я з Борисом Борисовичем. Після декількох неофіційних візитів тата і мами в мій воєнний санаторій, вони неабияк зблизилися з моїм шефом, але будучи людьми інтелігентними і вихованими, всіляко маскували в собі силу своїх почуттів і вдяки». Боря був їм вдячний за мене, бо я тягнув на собі левову частину так званої брудної роботи, яка за 15 років служби горбом давила на його волелюбну душу. І батьків, в свою чергу, не могли натішитися наданої мені ББ можливістю стати його вірним ад'ютантом. Прийшов момент відвертості, десь аж на третій візит їх до мене. ББ дістав з-під свого диванчика за начечку у вигляді трофейного конячка і розливав собі, мені і татові, аж поки не був перерваний криком своєї внутрішньої доброти. «Віктор Кузьміч! Неочікувано для самого себе випалив він. Я віжу, ви чоловік спортивний, природу любите. У нас тут угоді, гектарів 300 з сандатрами. Я міста, людей знаю, могу поцобіть. Приїжджайте, поохотітесь. Тато завжди радо відкликався на подібні пропозиції провести тиждень поза домом. Ця ж, однак, мало присмак нового і невідомого. Але завжди є для цього друзі, щоб цей страх помогти перемогти. Борис Борисович тато подав йому руку і включив дожелезну, прощальну, прощально-похвальну тераду. Ми жено ніколи не забудемо все, що ви робите для сина. Віктор Козміч, скромно почервонівши, хотів було встрягнути між в Боря. Ні, ніт. Ми завжди будемо вашими должниками. Віктор Козміч, Ви чоловік з великої букви. Ну, Віктор Козміч, Ви Борис Адамич, Тато вже почав легенько опутати прізвище і по батькові шефа, що явно вказувало на необхідність невдовзі закінчувати діалог. Віктор Козьміч. Одним словом, «Просто спасибо. Вы наш ангел-хранитель». И тато, майже закінчивши оду Борисовичу, почав весь текст спочатку. «Мы с женой никогда не забудем все, что вы делаете для сына. Виктор Кузьмич». Боря майже выпхал в тату в коридор, потряс ему руку и сказал. «Ну, тогда ждем вас через три недельки у себя. На андатры. Их там несметное количество. Берите друзей, всем хватит. Счастливенько». І захлопнув двері, одночасно перебираючи в умі, хто б з чергових медсестер міг йому зараз швиденько, без зайвих розмов, заграти на фліті легку мелодію на добраніч. Тато поїхав додому наступного дня і всю дорогу думав про перспективу незаконного збагачення сім'ї за рахунок російського пушного болотного звіра. Сам він був необізнаний в цій сфері, але Олег Димкович, давній новоєврейський друг Кузьмича, був в цьому ділі професіоналом. Ціле село Димковичо-Передгірій Карпат давно і безбідно жило з цих щурів цілі віки. Вони шили шапки, куртки і всяку всячину, окрім хіба що шкарпеток і трусів з цих мохнатих потвор. Крім такого легального, був не зовсім законний бік у цьому бізнесі, зв'язаний з капканами. Дядько Олег разом з напарником Любком достеменно знали, любили і постійно вдосконалювали це діло. Любко, жвавий, юморний яврівський хлопець, який привіз собі з Узбекистану жінку Міріам, адаптував її ім'я до місцевого менталітету Мар'яна, про що в серцях завжди згадував. «Ну, всім Бог дав жінку, а мені кинув. Любко був душі відвертим Остапом Бендером на ниві мисливського хазяйства. Вони вдвох з Олегом ходили на все, починаючи від тушканчика, закінчуючи ведмедями. Тому афера з калінінськими угіддями з мільйонами ондатор малювалася для них як навчальна вилазка браконьєра-делетанта. Середньої легкості і ризику дільце, а прогнозований прибуток вкидав у піт. В уяві кожного малювалися тисячі дорогоцінних шкірок, які вони притягнуть з Росії, і ті назавжди перетворять їх на пушних магнатів Прикарпаття. Татож у своїх починаннях з м'ясо- і шкіровиробництва йшов по шляху найбільшого супротиву. Він накопив в якомусь колгоспі нутрій, поселив їх у себе на дачі і півроку мріяв, стоячи над ними, про їх масовий приплід. Нутрії виявилися досить перебірливими істотами і у мутній воді любов'ю принципово займатися не хотіли. Бізнес у тата не пішов, але досвід був. Він великодушно віддав їх назад у колгосп взамін за 10 лисих шкірок, які походили з тих нутрій, що померли минулого року, і від старості. І тому жага помсти за це фіаско десь глибоко жевріла несміливим вогником в душі Кузмича, і він ніколи не спішив цей вогник залити водою». Одразу після приїзду батька Скалініна була зібрана могуча кучка у складі двох браконьєрів і зачинщика на кухні у Димковича. Мова пішла спочатку про малину, яка зарослями росла у нас на полігоні в Старичах, куди кожен поважаючий себе житель Новоєврейська мусів мати червоний пропуск, тобто навіть в часи бойових дій, коли снаряди рвалися тут же, в малині. Димкович думав, яку посуду брати, щоб не програти відро чи відерце. «Олег!» «До моєї Мар'яни приїхали одинадцять узбеків. Я їх туди запущу, вони все з листям пообривають», – безапеляційно закінчив під Любко. Магуча кучка засідала і синхронно випивала до годинки другої ночі, а дуже часто, власне, в такий час робляться всі судьбоносні заяви, яка зараз, власне, і буде мати місце. Збираємося. Ніхто не пам'ятає досі, хто це сказав і чи взагалі хтось говорив, але вже через два тижні всі капкани були зібрані у рюкзаки, а також провіант, спальні мішки, чоботи і всяка інша необхідна атрибутика. Браконірський десант висадився на вокзалі Карініна, заїхав в госпіталь на прощання 50 грам і планьорку, яку проводив Борис Борисович. Андрюша завізь вас на оазіки в деревню, а туди пішком по лісу, щоб не привлікати уваги. Демкович з Любком тільки кліпнули очима, здивовані лаконічністю оратора. Вони були націлені почути прізвище єгера, який має видати їм ключі від відворіт щастя. Я взамін завіз їх в якийсь тупік, з якого все тріо, нав'ючане залізом і консервами, потопало в хащі. Хлопці провели рекогностировку і вирішили табір робити подалі від самих угідь, глибоко в лісі, щоб не засрали, говорячи по-нормальному. Палити вогонь тільки сухим, щоб не було диму, менше розмов, щоб Яворівський діалект не привертав увагу мешканців лісу. Коротше так, спілкуючись на мігах і в гумаках по пояс, група відправилася знайомитись з зондаторами. По дорозі було стільки грибів, що помінявши на ходу ціль поїздки, можна було б заробити кожному на нову волгу і без криміналу. Яворівські ковбої проте ніколи не відмовлялися від поставлених цілей і, не дивлячись ні на що, на прицілі були ондатри. У гідді виглядали як фантастична ферма для вирощування водних мутантів. Грандіозна територія розбита на квадрати, піднятими з землі дамбами, на які були заїзди з боку лісу, а з другого боку був глибочезний топіковий канал. Козаки позалазили в ті на схилах дамб і почали ставити капкани. Вроді є робота, сказали знатоки, і потопали на базу. На наступний ранок дрібними перебіжками група повернулася на місце майбутнього злочину і відмітила улов. Шість капканів з тридцяти були зі щурами. «Сьогодні не везе, повезе завтра», – твердо сказали знатоки, перезарядили капкани в місцях, де какає ондатра, а какає вона на своє нещастя постійно в тому ж самому місці. Любко з Олегом оббілували тіла нещасних, так і не покакавших ондатор, кинули м'ясо в воду, а шкірки взяли зі собою на базу. За ніж вони не зіпсуються, резумував Любко, який готовий був для ефективності процесу, щоб капкан був краще прив'язаний не до дріна у воді, а до його власної ноги. Їх екстремальні способи охоти нараховували тисячі секретів, одним з яких було прив'язуватися до дерева, щоб не впасти на ведмедя, коли засинаєш, сидячи на гілці. На жаль, група диверсантів не мала часу на досуг, переходи з бази на болото були довготривалі, обережні і мовчазні, тому ця історія не буде розбавлена анекдотичними випадками з побуту браконьєрів Наступний ранок – черговий перехід на місце вилову пухнастих земноводних. Козаки лізуть по очерету висотою 2,5 метри. Йде планова перевірка капканів, які прив'язані до стеблів камешу. І тут, з боку лісу, чути звук мотоциклів. Як бійці спецназу, передаючи зі страху нічого, не означаючи знаки, наші чуваки скакають вглиб очереду і завмирають. Мотоцикли наблизилися, зупинилися. Троє озброєних мужиків злізло зі свого пердячого коня і підійшло до камешів. Понишпоривши дулами гвинтівок у стіні очерету, вони піднялися на дамбу, і один з них сказав, «Я же говорю, слышал, как тут какая-то блядня русская что-то говорила». Наші в болоті знов помінялися дивними знаками, які мали означати «Або ми їх, або вони нас. Будемо топити». На щастя, для одних і других єгері завели передливого коня і з матюками від'їхали вглиб у гідь. Тато мій вродив фразу, яка, очевидно, і врятувала життя всім членам стрімної експедиції. «Уйобаєм, хлопці». Всі троє, не зговорюючись по поїзд болоті, поплили нутріями по камишах в бік лісу, навприсядки піднялися на берег і тільки-но заскочили в гущак кущів, як мотоцикли зненацька повернулися і затормозили метрів десять від них. На другому моцику, видать, сидів їх шеф, якому попередній оратор пробував тулити ще раз почуто нами історію. «Да я говорю вам серйозно, нах! Блідня руська я тут ходіла і розмовляла. «Да що ти мені тюльку травиш?» – грубо відрізав шеф. Зробив крок вперед, розщепив шпаківню і сочно попісяв майже на голову Димковича, який в маск-халаті лежав на землі і імітував полянку. Ще би чуть в рот дали скотина паршива, подумав про себе дядя Олег і продовжував косити під травичку. Ситуація настільки драматична була своєю безглуздістю, що галицькі браконьєри готові були терпити, терпіти приниження, лише би не понести втрати особового складу. Секливий шеф зло зібрав криками і матерними словами свою «Ой, бригаду!» і вони від'їхали в невідомому керунку. А батя мій сказав ще одну сакраментальну фразу, котра черговий раз врятувала їх від загибелі. «Уйобаєм додому!» Всі капкани були зібрані, місце запалене, український діалект міг видати їх в будь-якій розмові з місцевими шестерками. І тому тато, як самий спортивний представник браконьерської ватаги, побіг під виглядом туриста налегке в сусіднє село на автобус, щоб добратися до мене. Попередньо він домовився про стрілку на наступний день, де ми мали підібрати решту заложників нестандартної ситуації. Я в той час сидів в бориному кабінеті і допитував якогось глухонімого таджика, записуючи анамнез не з його слів, а, скоріше, зі своєї інтуїції. Раптом двері відкрилися, і на порозі разом із гострим запахом болота забіг мій татко і випили в сходу. Андрійку треба срочно посушити шкірки. Таджик виявилося не був настільки тупим, щоб не зрозуміти фразу «посушити шкірки» і вирішив, що краще хай хлопці сушать без його власної присутності. Він позаткував із них з кабінета, а тато почав викладати свій скарб у вигляді семи мокрих скальпів на борінстіл. На кухні сушити було стрьомно. Ми і так постійно і щедро надавали всій неколишній братії всі можливі причини всесторонньо посмакувати наші історії. Треба було повернути справу втіхаря, і я згадав зненацька за дорогущий енцефалограф, на якому я раз в місяць обслідував хворих на наявність вавок в голові. Нема проблем, в мене тут є правильна апаратура. Переможно подивившись на батька, я дістав з глибини кишені зв'язку ключів від цих дверей неврології. Величиною з два піаніна, з масою лампочок і тумблерів енцефалограф грівся так масштабно, що я часто включав його просто для обігріву кімнати, хоч години роботи коштувала госпіталю 500 рублів, аналог тисячі теперішніх доларів. Ми статом занесли розчіпірені на патечках шкірки нещасних усопших в капканах і розложили їх по всій поверхні цього апарату, який не мав аналогів в армії. А я зробив його ще унікальнішим, бо навряд чи хтось ще колись так його використовував. Шкірки сохли, ми статом трошки пили, є слуховцю захоплюючу дух історію, і на наступний ранок ми поїхали в домовлене місце за братами-браконьерами. Тато свиснув. Із лісу вийшли два замордовані бомжі, брудні і зарослі, тягнучи по землі свою смертоносну атрибутику. Бригада була врятована, і головне, ніхто, крім морального і естетичного вигляду, не постраждав. Борис чекав нас на диванчику з кон'ячком. Доклад був короткий. «Борис Борисович, охота вдалась. Шапка вам буде. Спасіба». «Віктор Козміч, я знав, що вам понравиться. Могу договориться і що?» З кіношною посмішкою Роберта Де Ніро Борис Борисович видав максимум гостинності. «Пока не надо. Кислов сказав Любко, і джентльмени удачі з опущеними головами поїхали шити Борі шапку, на яку ледве-ледве вистачило сім мініатюрних ондатрячих трупіків. Боря з гордістю носив її навіть тоді, коли був одягнений у військову форму. До сьогодні не знаючи, якою ціною вона їм дісталася.